Ema räägib mitu päeva, vii nüüd välja jõulukuusk, aga isa lööb vaid käega, tal on mõelda paljust muust. Ema riidleb, nuiab nurub, kuusk veel toas, no see on patt, isa näpud, kõrva surub, siis kui vaatab telekat. Lõpuks okkad pudru sisu võtsid isalt, ah oh, mis piin, olgu, selle kuuserisu, homme jaani tulle viin.